Ліки допомогли. Ясна свідомість повернулася. І мені стало соромно, що образила незнайому людину, звинуватиши в крадіжці. Дочекавшись кінця робочого дня, сіла у свій москвич вишневого кольору, не завела мотор і поїхала через усе місто додому, поминаючи квартали, бульвари та вулиці міста. На кухонному столі лежала записка. «Мамо, я на тренуванні». Дзвонив Кось Дейнека, з якими ходили на виставку собак. Просив неодмінно передати, що його поїзд номер 760 відбуває, не розчув у котрій годині. Просив прийти на вокзал, бо має до тебе розмову. Андрій. Готувала вечерю, а з пам'яті не виходив зміст записки. Отже, відрядження закінчилося. Очевидно, вибив необхідне обладнання для районного будинку культури. Вибив обладнання чи не вибив, хіба мені не однаково? І я відчула ревнощі до розмови Андрія і Кості Дейнеки, по розміст якої могла тільки догадуватися. Ні, на вокзал я не поїду, нашу остання зустріч уже відбулася. Цікаво, про що вони розмовляли? Кость Дейнека з Андрієм. Невже в пущі водиці, коли ми сиділи в літньому кафе, я повелася так, що заронила, бодай, маленьку зернину надії в душу Костя Дейнеки. Тому то він і подзвонив сьогодні, попросивши приїхати на вокзал. Вимикаю газову плиту, де ж кверчить м'ясо на сковорідці, проворно зодягаюся у блакитну спортивну куртку, у дворі заводжу мотор свого вишневого москвича, розвертаюся на опалому листі каштанів і виїжджаю на пустельну вулицю. До залізничного вокзалу близько, і вже незабаром я припарковую машину неподалік від стоянки таксі, що вилаштувалися довгою кавалькадою в очікуванні пасажирів. Під біжу до гамірливого приміщення вокзалу. На світловому табло читаю, з якої колії відправляється потрібний мені поїзд І кваплюся через надземний перехід на сьому колію, бо саме звідти має від'їжджати кось дейнека. Мабуть, поїзд подано давно, бо кондуктори в чорному форменому одязі вже стоять у тамбурах, тримаючись за металеві поручні. Йду у хвіст поїзда, заглядаючи у вікна вагонів, за якими подекуди виднюються постаті пасажирів. Ось уже й останній вагон. Тут також не видно Костя Дейнеку. Тоді я повертаю назад, кваплюся від хвоста до голови поїзда що ось-ось має рушити. У вікнах мелькають спокійні обличчя, на яких написано «Очікування близької дороги». Звучить голос диктора-інформатора, що оголошує про відправлення поїзда. Кондуктори піднімають залізні преступців в тамбурах. Дехто вже зачиняє двері. Колеса починають важко обертатися. І саме цієї миті я помічаю Костя Дейнеку. Він стоїть у вагоні Припавши до шибки лобом. А тому лоб, видається, розплесканим і надмірно блідим, очі застиглі й глибокі, наче також розплескані на розчарованому обличчі. Мабуть, очі його виказують, що він чекав до останньої хвилини і втратив надію лише за якийсь момент до моєї появи. Моя рука злітає догори, немовби я збираюся зупинити поїзд і на раптовий помах моєї руки кость Дейнека оживає за вікном вагона. Швидка конвульсивна хвиля прокочується по обличчю, міняючи вираз. Кость Дейнека всміхається розгублено, в його глибоких очах мерехтить тепло. І виразом обличчя, і поглядом очей, і нахилом постаті, і розпачливим помахом руки він начебто звертається до мене з якимось запитанням. Який тільки таким чином і може виразити зараз, коли поїзд уже повільно рухається, коли вагон замкнено, коли вже не вискочиш на ходу. І я знаю, що саме він запитує, а тому, ступаючи по перону поряд із вагоном, заперечливо хитаю головою. Кось Дейнека, мабуть, не розуміє мого заперечливого похитування головою, бо від'їжджаючи, він віддаляється згіркувато сяйливою радістю на обличчі. А мене огортає розпач, що він віддаляється з тією оманливою радістю на обличчі, що він віддаляється хоч із оманливим зерном надії».